Verstehen stehen Sie. Sechs Kyptitanen rund um den Planeten Tanyamondi 2 gestaffelt. Die feindlichen Riesenraumschiffe dürfen uns unter keinen Umständen entdecken. Wie lange noch bis zur Aktivierung des Richtfunksenders? Nur noch wenige Minuten. Wohin soll der Sender strahlen? Justiert ihn auf Modrum. Gebannt starrte die Besatzung des bionischen Kreuzers Schwert auf die Hologramme, die Echopage der Bautrechner im Sekundentakt in den Raum projizierte. Einige Bilder gaben täuschend echte Außenaufnahmen von Orten wieder, die dutzende Lichtjahre entfernt waren. Motor, Planetenlose Sonne. Klamm 10,5 Lichtmonate von I-2 entfernt. Welches Kontaktschiff willst du dort platzieren? Uns. Die Schwert? Mit Zephüder und die an Bord? Ich halte das für keine gute Idee. Ihr werdet gerade jetzt auf Tom Kartall für die Ausbildung der neuen Todbringerflotte der Mutana dringend benötigt. Das Abhören der kopffrequenzen können auch andere Einheiten übernehmen. Das ist es ja gerade. Die Kyberneten werden nicht mehr lange ruhig halten. Woher willst du das wissen? Erfahrung. Ich ähm, bin zwar jung, habe als eva Mutana aber auch schon Erfahrungen sammeln können. Verzeih mir, meine schlechte Kinderstube, oh Vater. Aber die Dinge sind endgültig in Bewegung geraten, seit der Sternenozean nach tausenden von Jahren wieder in die Milchstraße zurückgekehrt ist. Und noch mehr, als Terra von den 48 Kyptitanen angegriffen wurde. Ich hoffe, dass Perry Roden eine Katastrophe für Terra verhindern konnte. Noch wissen wir nichts vom Erfolg seiner Mission im Sonnensystem. Es wird in jedem Fall Auswirkungen für diesen Teil des Universums haben. Ja, ich... Rokete war von den anderen unbemerkt aus der Zentrale gegangen. Er stapfte mit geschultertem Energiegewehr durch einen schwach erleuchteten Gang in das Schwert. Seine roten Schlitzaugen blitzten unter dem großen Schalenhelm hervor, wanderten unruhig von links nach rechts. Sein gedrungener, unglaublich kompakter Körper schwankte leicht. Fast sah es so aus, als ob etwas an ihm ziehen würde, ihn mit unglaublicher Macht in das dritte Deck führte. Seine Schritte verlangsamten sich, als näherten sie sich ihrem Ziel. Vor einer breiten Kabinentür machte er Halt. Hier, die große Gemeinschaftskabine, der Schwert, wurde von der Besatzung nur die Höhle genannt und war ein wichtiger Versammlungsort der Mutana. Sie besaß die mehrfache Grundfläche der übrigen Kabinen und erstreckte sich über die Decks 3 und 4. Rokete betätigte den Öffnungsmechanismus. Die Tür glitt zur Seite und gab den Blick auf den großen, moosbewachsenen Aufenthaltsraum frei. Ein strenger, aber nicht unangenehmer Duft drang aus der offenen Tür, der den Schoziden an einen Wald erinnerte. Rokete blieb im Türrahmen stehen und blinzelte in den Raum. In der Höhle herrschte Zwielicht. Rokete! Oh, du? Du bist wieder da! So! Nur wenige Minuten nach Aktivierung des Richtfunksenders nach Milchstraßen-Normzeit am 26. März 1333 neuer galaktischer Zeitrechnung fingen die ständig am Funkverkehr der Küpp hängenden Montana jene Signal auf, dass die Ruhe im Sternenozean beenden sollte. Ich empfange einen besonderen Code. Dieser Spruch besitzt einen Algorithmus den wir beim besten Willen nicht knacken können. Ofada blickte irritiert auf die endlosen Zeichenkolonnen und versuchte, ein bekanntes Muster zu erkennen. C. Fieder näherte sich dem Display der jungen Eva Motana. Fassungslos musterte die stellare Majestät die Anzeigen der Orte. Bei Haim, was ist das? Diese Frequenz ist uns bislang nicht bekannt gewesen. Auch der Absender konnte nicht ermittelt werden. Sind wir im System entdeckt? Ist das der geheime Angriffsbefehl der Kyberneten? Das ist nicht klar. Wir müssen uns auf verschiedene Optionen gefasst machen. Alarmbereitschaft für das ganze Schiff. Meldung. Es ist unglaublich. Aber die Titanen verlassen ihre Positionen rund um und d 2 Mit ungeheuren Beschleunigungswerten. <lacht> In der Höhle hatte sich ein beinahe fünf Meter langes, seekuartiges Wesen vor Rokete aufgebaut. Zwischen den vier Fingern seiner Hand befanden sich Schwimmhäute. Statt Beinen besaß es eine breite Schwanzflosse. Der Kopf saß auf einem dicken Hals. Eine knollige, rüsselartige Nase verdeckte nahezu das kräftige Gebiss. Seine Haut glänzte feucht. Mit durchdringenden, intelligenten Augen blickte es den stämmigen Schotzschieden an. Ich wusste, dass ihr irgendwann wiederkommen würdet. Ihr habt mich nach dem Tod meiner Eltern auf Biker Kane aufgezogen und mir und meinen Gefährten im Wald von Pardan das Leben gerettet. Aber wo sind die anderen sieben Orakel? Bist du allein? Nein. Meine Familie wird gleich nachkommen. Die Umstände unserer Ankunft sind unglücklich. Unglücklich? Keine Orakelstadt existiert nicht mehr. Rokete erstarrte und rang nach Atem. Er spürte, wie ein Schaudern seinen Rücken hinunterlief. Massige Körper materialisierten im Raum. Im Dämmerlicht konnte Rockete das zweite erwachsene Orakel erkennen. Dahinter mehr Schatten als feste Körper bewegten sich aufgeregt die sechs Jungtiere. Sie schwebten eine Handbreit über dem Boden der Höhle. Auch das männliche Orakel baumelte nun in der Luft. Was genau ist geschehen? Raumschiffe verlassen ihre Positionen? Echopage! Kursvektor verfolgen! Die Kyptitanen sind außer Reichweite. Kursdaten weisen auf das Solsystem hin. Ziel Terra. Konzentriert sich denn wirklich alles auf diesen einen Planeten? Ist Terra Dreh- und Angelpunkt für alles? Und warum schicken die Kyberneten weitere sechs Raumschiffriesen auf den Weg, wenn sich bereits 48 vor Ort befinden? Das ergibt einfach keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Aber wir sollten die Situation ausnutzen. Das Gleichgewicht hier im Sternozean ist soeben entscheidend gekippt. Verstehe. Du glaubst jetzt nach dem Abzug der Titanen an die Möglichkeit, einen Angriff gegen den Feind zu lancieren? Ganz entschieden glaube ich das. Ich will den Dom Rogan auf Tanja Mondi wieder zum Leben erwecken. Wir haben das Paragonkreuz mit an Bord, Adlan. Wir müssen es wieder im Dom einsetzen und den Planeten erneut zu einem wichtigen Zentrum allen Lebens in der Milchstraße machen. Ja, ich will den Sturm auf Tanja Mondi. In der Zentrale konzentrierten sich die Quellen in den kreisförmigen Sesselreihen auf die Eva-Matrix, um die Schwert per Gedankenkraft zu bewegen. Ihre Augen waren halb geschlossen, einige wiegten ihre Köpfe in einem unsichtbaren Rhythmus. Rakete kam durch die Schiebetür und stapfte auf Zephyda zu, die an ihrem Hufeisenpult stand. Sie bemerkte ihn nicht und musterte die wechselnden Hologramme und Daten auf der zentrale Kugel Echopages. Zephyda, ich habe eine Überraschung für dich. Besondere Gäste. Was für Gäste? Gedulde dich noch etwas. Sie sind... Grelle Blitze erhellten den Raum. Der Patriarch der ozeanischen Orakel und seine Familie materialisierten in der Zentrale. Für einen kurzen Moment hingen sie wie betäubt in der Luft. Dann formten ihre plumpen Körper einen Halbkreis. Die langen Barthaare waren unablässig in Bewegung und erschnüffelten offenbar die Umgebung. Geduld ist nicht mehr notwendig. Die Überraschungsgäste haben sich aus der Höhle kommt. Mittlerweile bei uns eingefunden. Heim. das ist eine wunderbare Überraschung, Rokete. Ich grüße euch, ozeanische Orakel. Ihr habt mir, Adlan und Perry Roden im Wald von Pada das Leben gerettet. Ich habe euch das nie vergessen. Und freue mich, euch endlich wiederzusehen. Auch wir grüßen dich, Stellare Majestät. Nach langer Zeit sind wir aus der Unsichtbarkeit zurückgekehrt, um mit euch und der Allianz der Moral die Verhältnisse im Sternen-Ozean zu verändern. Wir wünschen eine aktive Teilnahme am Kampf gegen die Köpfe. Vor allem jetzt, da unsere Heimat nicht mehr existiert. Der Ausgangspunkt des Widerstandes gegen die Köpfölker ist mit dem Rücksturz in den Normalraum zerstört worden. Baikal-Kane existiert nicht mehr. So ist es. Zephyda nahm die Vernichtung ihres Heimatplaneten mit blassem Gesicht hin. Sie schüttelte leicht den Kopf und versuchte, die Haltung zu bewahren. Tränen rannen aus den Augenwinkeln über ihre Wangen. Adla näherte sich und legte zärtlich den Arm um ihre Schulter. Ich weiß, du wolltest zurückkehren, den Planeten erobern, ihn endgültig den Küpp entreißen. Aber der Rücksturz des Sternenozeans in den Normalraum hat diesen Plan zunichte gemacht. Die Heimat meiner Großmutter, der planetaren Majestät Baikal Kains. Die Heimat meiner Eltern und meiner Geschwister Yaduel und Lesyde. Ich werde sie nie wieder betreten können. Zum Glück haben wir damals bei der Bergung der medialen Schildwache wenigstens die verbliebenen Motane von Baikal Kain nach Tomkatai in Sicherheit gebracht. Leider gilt das nicht für die Population der ozeanischen Orakel. Nur Zehntausende konnten sich retten. Gehen, Orakelstadt. Ist nicht mehr. Wir brauchen deine Hilfe, stellare Majestät. Zurzeit verharren wir auf Jus 5. Aber das Wasser auf diesem Planeten ist trübe. Und viele Überlebende leiden an entzündlichen Ausschlägen. Bei Bayopahim, werdet ihr daran interessiert, eine ganz besondere Alternative kennenzulernen? Einen anderen Planeten? Aus den hinteren Reihen der kreisförmig angeordneten zentrale Sessel hatte sich die blauhäutige mediale Schildwache erhoben und war auf die Gruppe zugetreten. Lange Zeit hatte sie mit halb geöffneten Augen an ihrem Platz gesessen und wie abwesend gewirkt. Nun lächelte sie sanft und blickte geheimnisvoll in die Runde. Ich dachte, ihr benötigt vor allem unsere Hilfe im Kampf gegen die Küppe. Das stimmt. Aber in eurem Fall können wir das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Was meinst du damit, Lyrissea? Es gab auf diesem bestimmten Planeten, den ich meine, bereits einmal eine Kolonie eures Volkes. Ich erinnere mich sehr gut daran, auch wenn viel Zeit vergangen ist. Wie heißt sie? Tan-Orakelstadt. Auf Tanyamondi 2? Eine neue Heimat für die ozeanischen Orakel zu finden, ist ein weiterer Antrieb für mich, den Sturm auf Tanyamondi 2 endlich zu beginnen. In einer ovalen Konferenzkabine der Schwert waren Atlan, Zefüder, Rokete und Lyrissea versammelt. Mans hohe 3D-Karten des Tanjamondi-2-Systems mit ihrer blauen Sonne waren im Raum projiziert. Atlan stellte sich nachdenklich neben die Planeten. Unzählige rote und grüne Punkte, die die Positionen der kübke Und den Kreis der Spurhöfe zeigten, blinkten und veränderten immer wieder ihre Stellungen. 20.000 kybernetische Schiffe. Was bringen wir auf, Echopage? Wir haben mittlerweile das 2500. Der Schiff in Dienst genommen. Außerdem stehen wir uns für diese erste Phase der Rückeroberung einzelner Planeten insgesamt zwölf vollgefechtsfähige Schwingenkreuzer mit Vernetzern zur Verfügung. Sehr gut. Ich gebe zu, dass das eine enorme Aufwertung unserer Flotte ist. »Wir haben aber noch einen wichtigen Punkt vergessen.« Rohrkete näherte sich Atlan und platzierte sich mitten in die Hologramme. Mit seinen muskulösen, tätowierten Armen gestikulierte er in den Stellungen herum. »Die Kyberneutros. Gegen einen Kyberneutro hilft weder ein Vernetzer, eine Iver-Motana noch sonst was. Überall in diesen Puls können KN-Schiffe versteckt sein. Es ist zu gefährlich.« die bionischen Kreuzer in einen solchen Kampf zu schicken. Rokete hat recht. Wir brauchen unbedingt die zentralen Informationen über diese Psi-Waffe der Küpp. Genau. Und wir haben eine reelle Chance, diese Daten zu bekommen. Hier. Der Schurzide zeigte auf einen Kreis von 16 tropfenförmigen Gebilden, die in 17 Millionen Kilometern Höhe über der blauen Sonne des Systems hingen. Bei den Spurhöfen? Ja, Zwar zapfen die Spurhöfe immer noch Energie aus der Riesensonne und geben sie an die kybernetischen Raumschiffe weiter, stellen also weiterhin ein wichtiges militärisches Ziel dar. Aber die Küb gruppieren zurzeit ihre Flottenverbände nach Tanyamon die 2 um, weil sie ganz richtig vermuten, dass wir uns irgendwo im System befinden und den Planeten zurückerobern wollen. Genau. Die Kyberneten wissen, dass sich wichtige Heiligtümer der Mutana doch befinden und sichern Tanya Mondi 2 ab. Im Moment rechnen sie nicht mit einer Attacke auf die Spurhöfe. Verstehe. Früher oder später entdecken uns die Kyb sowieso. Wir sollten sie also im Falle einer Entdeckung unbedingt in dem Glauben lassen, dass der heilige Planet der Grund unserer Präsenz im System ist. Es darf zu keinem Zeitpunkt erkennbar werden, dass die Spurhöfe das erste und wichtigste Ziel darstellen. Unser Plan muss nach Beginn der Aktionen auch Ablenkungsmanöver durch unsere Verbände vorsehen. Darum kümmere ich mich. Inzwischen starten wir das eigentliche Unternehmen. Wir bringen eine fünfte Kolonne in die militärische Zentrale des Gegners ein. Das ist Spurhof 1. Okay. Ein Einsatzteam errichtet einen Brückenkopf und versucht, die Positionsdaten der Küberneutros in die Hände zu bekommen. Klappt das? Schlägt die Stunde der 2500 pionischen Kreuzer, die zuerst alle K1-Schiffe zerstören. Dann beginnen wir mit der Eroberung des Planeten. Und wenn wir die Daten nicht bekommen? Dann musst du an die Flotte den Befehl zum Rückzug nach Tomkatai geben. Alessandra wäre glatter Selbstmord. Codewort für den Rückzug, Dom Rogan. Gut. Aber wie kommt ihr unerkannt in den Spurhof? Ganz einfach. Die ozeanischen Orakel teleportieren uns hinein. »Dann sollten wir unverzüglich aufbrechen. Wir haben schon genug Zeit verloren.« Wenig später standen Atlan, Lyrissea, Roakete und zwei Mitglieder der schozidischen Eliteeinheit Todesgruppe in der Höhle. Die ozeanischen Orakel schwebten jetzt wieder einen Meter in der Luft.« Rakete und Atlan überprüften sorgfältig ihre Kampfmonturen und Energiestrahler. Hast du den Lageplan? Sicher. Die Orakel sind bereit. Lyrissea war in einen einfachen, silbrig glänzenden Raumanzug gehüllt, hatte aber keine Waffen bei sich. Ein Hologramm, das Zephyder in der Zentrale zeigte, leuchtete auf. In wenigen Minuten ist es soweit. Wir fliegen im Verband Tanjamon die 2 an und sorgen für das nötige Durcheinander. Ihr werdet hingegen einen Teleportationssprung von drei Millionen Lichtjahren zum Spurhof 1 machen. Das ist eine weite Strecke, auch was die Fähigkeiten der ozeanischen Orakel angeht. Sollte irgendetwas Unvorhergesehenes geschehen, schlägt sich jeder einzeln zum Ziel durch. Allerhöchste Priorität haben die Positionsdaten der Kyberneutros. Sonst sind wir alle ausnahmslos dem Untergang geweiht. Zur Verstärkung schicke ich euch nach der ersten Teleportation gleich weitere Mitglieder der Todesgruppe und der Mutana hinterher. Es geht um die Freiheit des Sternenozeans. Für Yamondi! Für Yamondi! Stellt euch in unsere Mitte. Der Patriarch winkte die Kämpfer heran. Die ozeanischen Orakel drückten enger zusammen und schlossen den Kreis. Grelle Blitze erhellten die Höhle. Dann war der Kreis verschwunden. Nur das Hologramm schimmerte noch im Raum. An die Eva-Motana, der Billy End, Pfeil und der Bogen. Hier Zephüder. Die Teleportation hat eben stattgefunden. Unsere Verbände starten mit sofortiger Wirkung den Scheinangriff auf Tanja Mondi 2. Wir müssen unbedingt von den Spurhöfen ablenken, um das Einsatzkommando nicht zu gefährden. Unnormale Kräfte schleuderten die Gruppe in einen schwarzen Tunnel, dessen Öffnung sich übergangslos vor ihnen aufgetan hatte. Sie versuchten gegen den Sog anzukämpfen, aber es ging nicht. Die Luft flirrte, dann war es vorbei. Das Ende des schwarzen Tunnels mündete für Atlan in drei Meter Höhe zwischen zwei Reihen. Ohr, Drahtkörbe. Instinktiv winkelte er im Fallen die Beine an. Als seine Füße den Boden berührten, ging er in die Hocke und rollte sich seitwärts ab. Hm. Rasch stellte er sich wieder auf. Hm? Wo sind die anderen? Da kommen sie. Für den Bruchteil einer Sekunde erschien der Teleportationskreis mit den ozeanischen Orakeln im Raum. Dann verschwand er wieder. Geblendet kniff Atlan die Augen zusammen. Wieso? Was ist da schiefgegangen? Äh? Etwas klatschte gegen seinen Körper. Adlan riss seinen Handstrahler hoch, aber blaugrün schillernde Lichtfäden rutschten über seinen Kopf bis zum Gürtel, verdammten ihn fast zur kompletten Bewegungslosigkeit. Nur mühsam konnte er noch seinen Kopf bewegen. Äh! Eine Gruppe Kyptaken kam mit schussbereiten Strahlern aus den Drahtkorbreihen auf ihn zu. Es waren mittelgroße, hyänenartige Wesen, die am ganzen Körper braune und ockerfarbene Stacheln trugen. Ein blau gemustertes Fleckenband wand sich um ihre Augen. Anstelle von Armen trugen sie metallische Prothesen. Geifernd bleckten sie die spitzen Zähne. Was für ein Zufall! Wir sollen nur ein Kreis an holen und ans Ober. Ein Montana. Komm schon, einfach. <lacht> so, Ihr seid so gut für mich. Atlan ließ den Handstrahler fallen. Langsam näherte sich ein Kyptrake und hob die Waffe auf. Er musterte den Argoniden. Mit schnell hatte Atlan dem Küpp-Traken einen Kopfstoß auf die Stirn gegeben. Dieser fiel wie ein gefällter Baum zu Boden. Sofort sausten die anderen Küpp auf ihn zu und schlugen mit in den Prothesen integrierten Neuropeitschen auf ihn ein. Peter stürzte kopfüber aus dem schwarzen Tunnel und fiel wie eine Katze direkt auf die Füße. Er schwankte nicht und stand, als wäre er niemals woanders gewesen. Er befand sich in einer ausgedehnten, mit Metallkisten gefüllten Lagerhalle, bog den Oberkörper zurück und richtete den Blick seiner flammend roten Augen nach oben. Dann hüpfte er schnell zur Seite. Langsam sanken Lyricere, die ozeanischen Orakel und die zwei Kämpfer der Todesgruppe nach unten. Hastig zog Rokete ein kleines Gerät aus der Tasche seines Kampfanzuges und stellte es im Raum auf. Das war knapp. Am Zielort befanden sich Küppsoldaten. Wir konnten in letzter Sekunde jeher verschwinden. Dafür haben wir Atlan verloren. Ja, das ist tragisch. Aber jetzt müssen wir uns erst um die Küperneutrus kümmern. Vielleicht hat er Glück. Und wie sieht es in dieser Halle mit Fremdwesen aus? Ortung. Ortung negativ. In diesem Raum halten sich außer uns keine Lebewesen und auch kein Roboter auf. Die Aggregate zur Sonnenzapfung befinden sich in der Spitze des Tropfens. In den mittleren Ebenen liegen die Labors und Steuerzentralen. Wir befinden uns im oberen, breitenteil. In einer Zone, die hauptsächlich aus Lagerräumen und Verladedecks besteht. Wir müssen also nach unten. Angenehm kühl hier. Temperatur 16 Grad. Mein Armband kommt, zeigt zudem eine Schwerkraft von 0,89 Gravus an. Bezieht Posten am Ende der Korb rein. Sehr wohl, verstanden. Die ozeanischen Orakel waren von der kräftezehrenden Prozedur außer Atem. Sie bildeten erneut den Teleportationskreis. Mit grellen Blitzen verschwanden sie wieder aus dem Raum. Es wird ihnen keine lange Erholung vergönnt sein. Ein weiterer Transport steht bevor. Atlan lag ungeschützt auf dem Boden der anderen Halle. Die Küpptraken hieben immer wilder auf ihn ein. blauroter Speichel rann aus ihren geifernden Mäulern. Mittlerweile war der erste Küpthake wieder aufgestanden. Bei jedem Impuls der Neuropeitsche krümmte sich Atlans Körper. Seine Gesichtszüge verzerrten sich. Die Augäpfel rollten auf und ab. Oh, oh, oh, du, bist du, du bist so, gut. Du bist so gut. Ein Kyptrake mit silberblank glänzenden Armprothesen war in den Korridor getreten. Die Soldaten ließen sekundenschnell von Atlan ab und zeigten sofort alle Anzeichen der Ehrerbietung. Ein Mutana, ein t -Krex. Er hat mich angegriffen. Ich wollte ihm eine Lektion ertragen. Eine Lektion? Das interessiert mich nicht. Wo kommt er her? Was hat er hier zu suchen? Milliarden Kilometer von einem bewohnten motana planeten entfernt? Das frage ich mich. Und das hättet ihr euch auch fragen sollen. Dieses Versäumnis wird direkte Folgen haben. Bringt den Gefangenen unverzüglich zum Verhör und löst den voller alarm für Spurhof 1 aus. Wo ein Motana ist, sind auch mehrere. Ja, und... Zwei Dutzend Kämpfer der Todesgruppe und eine Gruppe bewaffneter Motana-Frauen trafen mit den ozeanischen Orakeln ein. Sie schwärmten sofort in der Halle aus und sicherten die Ausgänge. Neben ihren Handstrahlern hatte sich jede Motana einen mit Pfeilen gefüllten Köcher umgeschnallt. Rakete gab den Kämpfern ein Handzeichen. Eine Gruppe bleibt hier bei den ozeanischen Orakeln. Die andere mit Luricea und mir marschiert den Spurhof abwärts Richtung Zentrum. Die Schoziden und Motana-Frauen nickten ihm zu. Rokete trat zu einem der breiten Tore. Nacheinander berührte er einzelne Felder der Kontaktfläche. Schleppend glitt das Tor zur Seite. Wir brechen auf. Atlan erwachte in einem kleinen, länglichen Raum. Breite, glattpolierte Stahlklammern an Armen und Beinen fixierten ihn auf einer Liege. Gedämpftes gelbes Licht herrschte vor. Lediglich über Atlans Kopf brannte eine kalte, blaue Lampe. Neben der Liege stand ein Tisch mit mehreren kleinen Kästen, einer Infusionspumpe, und langen spitzen Injektionsnadeln. An einer Stange hing ein durchsichtiger Behälter in der Luft. Dünne Schläuche führten von ihm weg, reichten bis auf den Boden. Adlan versuchte, an den Stahlklammern zu ziehen und zu drücken. Das Zeug hält. Die haben ganze Arbeit geleistet. Die Tür öffnete sich. Ganf T-Krax trat ein und stellte sich neben die Apparatur. Mit halb offenem Maul und bebenden Nüstern blickte er neugierig auf den gefesselten Arkoniden. Gelassen schraubte er eine der Injektionsnadeln an das obere Ende eines dünnen Schlauches. Du bist kein Mortaler. Das ist richtig. Und wer bist du? Ich bin 1 katalog dritter Klasse Ganf-T-Krax. Nach mir kommt auf diesem Spurhof nur noch der Primdirektor. Somit bin ich auch voll verantwortlich für das Funktionieren dieser Einheit. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich komme nicht aus Jamonti, sondern aus der Milchstraße. Aus der Milchstraße? Das ist sehr bedenklich. Du wirst eine Weile hierbleiben müssen, Fender. Ich will alles über dich und deine Absichten im Spurruf 1 erfahren. Ich habe nicht vor, hier Wurzeln zu schlagen, falls du das Bild verstehst, die Krax. Meine Man, Leute werden kommen und mich herausholen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Wir haben wenig Zeit, deshalb überlasse ich die Entscheidung voll und ganz dir. Ich bin gnädig und werde von der gewöhnlichen Folter absehen. Der 1-Katalog beugte seinen Oberkörper vor und tippte mit den Fingern der Armprothese mehrmals über die Venen an Atlans linkem Handrücken. Du bekommst lediglich eine Punktion. Sie bewegten sich im Gänsemarsch. Vorwärts. Zwei motanische Speerinnen mit angelegten Pfeilen voraus. Eine an der linken, eine an der rechten Wand. Sie rückten bis zum nächsten Seitengang vor, gaben dann den anderen ein Signal zum Nachkommen. An den Wänden prangten zackige Glyphen, Zeichen im Trakenkot. Die Motaner entschlüsselten sie problemlos. Es gibt viele Küpp-Bauten auf unseren Welten. Hier steht, dass es rechts zu einem Verladezentrum geht. Von dort kommt auch das Rollen. Wo verladen wird, sind Küpp. Vielleicht auch Roboter. Wir müssen mehr als vorsichtig sein. Wenn man uns jetzt schon entdeckt, haben wir keine Chance. Achtung, da vorne! Aua. Aua. Der Kyptrake hatte die lange Injektionsnadel grob in Atlans Vene eingeführt und fixierte sie mit halbflüssigem Klebeband. Oh. Oh. Was tust du da? Ein dünner Schlauch führte von der Kanüle auf dem Handrücken zum durchsichtigen Gefäß über der Liege. Die ersten Bluttropfen fielen auf den Boden des Behälters sammelten sich und bildeten kleine Pfützen. Diese Kanüle wird dir nach und nach dein gesamtes Blut entnehmen, Fremder. Du hast weniger als eine halbe Stunde Zeit, dich zu entscheiden. Das erspart mir die Arbeit und du kannst nachdenken. Ach, ach du Miesigene! Entweder du sagst mir in etwa 25 Minuten alles über eure Anwesenheit im Spurhof 1 Oder deine Freunde holen dich in einer halben Stunde nur noch tot hier heraus. Die Augen Ganftekrax blitzten feurig auf. Dann ging er zur Tür. Kurz vor Verlassen des Raumes wandte er sich noch einmal zu Atlan um und reckte seinen rechten Prothesenarm kurz in die Höhe. Zu deiner Information. Diese medo kann nur durch meine persönlichen Kenndaten gestoppt werden. Er spart dir also die Mühe. Sie zu zerstören oder beenden zu wollen. Ich werde dran denken, ganz Tickrax. <lacht> Rakete stockte der Atem. Vier küppsoldaten traten, Hände fuchtelnd, aus einem kleinen Aufenthaltsraum, blickten um die Ecke und entdeckten die fremde Gruppe im Korridor. Sie stutzten, dann rissen sie ihre Strahler hoch. Die Mutana-Frauen hatten sofort reagiert. Mehrere Pfeile trafen den ungeschützten Halsbereich der Hyänenartigen Wesen. Röchelnd sanken sie in sich zusammen. Das war knapp. Wir müssen sie schnellstens beiseite schaffen. Die Soziden zogen die leblosen Körper zurück in den Aufenthaltsraum. Eine breite, violette Blutspur zog sich über den Boden. Dagegen können wir nichts machen. Früher oder später wird man sie finden. Die Zeit eilt. Wir brauchen unbedingt eine Positronik, die an das zentrale Netz des Spurhofs angeschlossen ist. Nur dann können wir unsere Arbeit machen. Ja, und wir müssen Atlan finden. Wir wissen nicht, wo er steckt und ob er sich in Gefahr befindet. Das ist richtig. Also, weiter. Ganf T-Krax verließ mit aufgerichteten Stacheln das Folterzimmer. Durch eine automatische Schiebetür betrat er eilig einen hellen, breiten Gang und ging ihn in Richtung eines enormen Antigrafschachtes hinunter. Am Handgelenkknöchel seiner glitzernden Armprothese blinkten grüne Lichter. T. Krax hob den Arm und sprach während des Gehens in ein kleines Mikrofon. Was gibt's? Wir haben verdächtige Bewegungen im Bereich der Verladesektion ausgemacht. In der Nähe des Kursanders. Wie viele Individuen? Mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Aber über ein Dutzend mindestens. Sie bewegen sich zurzeit auf der Hauptverkehrsstraße bei den Transportlafetten. Keinesfalls Kampfhandlungen auslösen. Beobachtet sie weiterhin. Ich bin gleich bei euch oben. Ende. Ein schiefes Lächeln spielte um Ganf-Tekraks Maul. Mit hastigen Schritten lief er den letzten Rest des Ganges hinab und sprang mit den Beinen voran in den Antigrafschacht hinein. Eine Transportstraße. Sie waren an den Haupttransportweg gelangt. Eine 40 Meter breite und 20 Meter hohe Schneise führte durch diesen Bereich des Spurhofes. Alte, zerbeulte und schrammige Transportlafetten standen in Haltebuchten an der Seite. Behalte diese Zone gut im Auge. Verstanden? Zwei Kämpferinnen hierher rüber. Ihr geht mit mir. Die Kämpfer der Mutana und der Schuziden pressten sich hinter metallene Vorsprünge an die Wand. Einige wechselten auf die gegenüberliegende Straßenseite und schlichen von dort aus mit den anderen die Schneise hinunter. Rokete überprüfte immer wieder Verteiler und Sicherungskästen, die zum Teil in den Wänden eingelassen waren. Nichts und wieder nichts. Auch hier nicht. Es muss doch irgendwo eine brauchbare Positone geben. Achtung vor uns. Presst euch an die Wand. Die Schildwache verschwand als letzte hinter einer Säule, die ihr mir schlecht als Recht Deckung bot. Eine große Transportlafette mit einem mannshohen kastenförmigen Ladungsbehälter schob sich langsam und führerlos durch die Straße. In einiger Entfernung vor den Eindringlingen stoppte sie. Was soll das? Plötzlich klappten die Seitenwände des aufgesetzten Behälters zu Boden. Energiegewehre wurden sichtbar, die Mündungen leuchteten schussbereit. Schuss, an. Etliche schwerbewaffnete Küptraken strömten seitlich aus der Lafette und verschanzten sich in den Wandvorsprüngen. passieren kann. Die Rückkehr eines Kyptitanen zum Beispiel. Ein einziger reicht aus, um alle unsere Pläne zunichte zu machen. Zudem wem die kölnindischen Mächte, spätestens jetzt, dass sie nur Scheinern verführen. Wir halten die notwendigen Abstände zu den entgegenen ziemlich genau ein. Das ist zu auffällig. In atemberaubendem Tempo raschten die bionischen Kreuzer zwischen den feindlichen Einheiten umher materialisierten über Tanyamondi 2, schossen Salven ab und entflohen dann wieder in den Hyperraum. Im Orbit über den Planeten wirkten die kurz auf- und wieder abtauchenden Schwingenkreuzer wie ein lästiger, aber militärisch unwirksamer Mückenschwarm. In der Zentrale der Schwert blinkten weitere Hologramme auf. Hier, Kommandantin Schwarzer Mond, auf Beobachtungsflug in der Nähe des Küntragen-Planeten Tanais. Ja, Am Rande des Systems sammeln sich unzählige kybernetische Jäger und Zylinderdisken. Eine Vorhut ist schon aufgebrochen. Ziel Tanyamondi 2. Sie wollen unseren Angriff auf den Planeten endgültig abwehren. Und wahrscheinlich werden sie noch mehr Kybernetro-Schiffe mitbringen. Was soll ich tun? Komm auch zurück nach Tanyamondi 2. Sollten wir in 20 Minuten noch immer nichts über die anderen wissen, werde ich das Codewort Dom Rogan ausgeben müssen. Den Befehl zum Rückzug nach Tom Katai. Strahlerschüsse peitschten durch die Transportstraße, entluden sich in den Wänden, zerfetzten Energieaggregate, Säulen und Beleuchtungseinrichtungen. Die Funken sprühten bis hoch an die Decke. Ein Regen aus Plastiktropfen ging auf die Kämpfenden nieder. Der Küpp trakentrupp gestaffelt wie ein Enterkommando aus den Wandvorsprüngen heraus auf die Verstecke der Mutaner zu. Ein Schwarm gebündelter Pfeile schwirrte durch die Luft, durchschlug die Schutzschirme der Hyänenwesen und stoppte den ersten Angriff. Rokete gab ein knappes Handzeichen. Die Todesgruppe der Schurziden rückte blitzschnell vor und erlegte mit gezielten Strahlerschüssen die in ihren Stellungen wartenden, übrigen Küppen. Rokete stürmte mit angelegtem Energiegewehr voran und sprang auf die große Lafette. Drei Hyänenwesen, die sich noch auf dem Transportgerät befanden, wollten sich auf ihn stürzen. Rokete schoss sofort. Die Küpptraken klappten in sich zusammen. Weitere Schuzidenkämpfer stürmten auf die Lafette. Bereich gesäubert. Hier ist jetzt alles ruhig. Dieser Küpptrupp hat uns unterschätzt. Gut gemacht. Die Einsatzanzüge geben Infrarodalarm. Wir werden gescannt. Das bedeutet, dass der Vollalarm für Spurhof 1 gegeben wurde. Verflixt. Es muss an der niedrigen Umgebungstemperatur liegen, dass sie uns entdeckt haben. Unsere Anzüge strahlen trotz guter Isolierung Wärme über die Sohlen ab. Empfindliche Sensoren können daran feststellen, dass es sich nicht um Küpp handelt. Wir geben somit eine perfekte Zielscheibe ab. Der Angriff wird vermutlich gerade formiert. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr. Soweit ich es erkennen kann, ist ein 1-Katalog dritter Klasse unter den Angreifern gewesen. Wie? Einige Mutana-Frauen und auch Lyrischea waren mittlerweile nachgekommen und auf die Transportlafette gestiegen. Sie rollten die Toten auf den Rücken nahmen ihnen ihre Waffen ab und untersuchten Tornister und Armprothesen. Hier diese Glyphen auf dem Tornister besagen, dass es sich um einen Einskatalog handelt. Sein Name Ganf Tekrax. Atlan atmete flach und schnell, wand sich auf der Liege hin und her. Mehrmals versuchte er, den Oberkörper aufzubäumen, aber es gelang ihm nicht mehr. Sein geschwächter Blick streifte immer wieder den durchsichtigen Behälter, der sich fast schon komplett mit Blut gefüllt hatte. Atlans Bewusstsein trübte sich zunehmend. Ein Zittern überfiel den Körper. Es geht zu so schnell. Oh. Und, äh, und... mich doch raus. Zu deiner Information. Diese Mito-Vorrichtung kann nur durch meine persönlichen Kenndaten gestattet werden. Herr Spar, also die Mühe, sie zu zerstören oder beenden zu wollen. Ich werde dran denken. Ganz Ich will den Sturm auf Tanja Monti. <lacht> Sevilla! wieder! wieder! Luricea, schau dir die Kennungen des 1-Katalogs an. Vielleicht können wir was mit ihm anfangen. Lyrissea beugte sich über den toten Kyptraken mit den weit aufgerissenen Augen und den aufgerichteten Stacheln, der mit leicht verdrehtem Oberkörper auf der Transportfläche lag. Sie hob einen der glitzernden Metallarme hoch, blickte auf die Anreihung der integrierten Waffen- und Schnittstellensysteme, dann ließ sie die Prothese wieder zu Boden fallen. Dieser 1-Katalog hat alle wichtigen Kenndaten und Zugangsberechtigungen des Spurhofs in den positronischen Bestandteilen seiner Armprothesen. Ganf-T-Krax ist der Schlüssel, den wir gesucht haben. Verstehe. In seiner Gestalt kannst du ohne uns und unerkannt in ein Kommunikationszentrum eindringen und die und nötigen Informationen holen. Uricers Atem wurde flach. Langsam veränderte sich das feine blauhäutige Gesicht. Ihre Augen traten wie Murmeln hervor. Dann wuchs eine breite hyänen mit spitzen Zahnreihen aus dem Vorderteil ihres Kopfes heraus. Hellbrauner Flaum zog sich wie ein Schatten über ihren anschwellenden Körper. Die Arme und Beine verkürzten sich, wurden muskulöser, Stacheln breiteten sich über den Rücken aus. Die körperlich makellose Schönheit Lyriseas verwandelte sich in den Kyptraken, Ganz teekracksch. Ich mache mich jetzt allein auf den Weg. Schlagt euch zurück zur Lagerhalle und bereitet unsere Flucht vor. Ihr habt jeden Moment mit massiven Angriffen zu rechnen. Die Teilung von vier Küpp-Soldaten betrat mit Energiestrahlern den Raum. Die Mündungen der Waffen deuteten ununterbrochen auf Atlan. Einer näherte sich neugierig, dem vom Blutverlust stark verwirrten Arkoniden. Schwarze Knopfaugen musterten eingehend die Apparatur und den Behälter mit der Flüssigkeit. Diesen Fremden will der Primdirektor sehen. Hey du? Wir haben den Auftrag gehalten, dich zu ihm zu bringen. Wie geht das hier auf? Nichts! Die automatische Schiebetür öffnete sich und ein Küpptrake mit zwei glitzernden Armprothesen betrat das Folterzimmer. Er stieß die Soldaten unsanft zur Seite und blitzte sie an. Nichts anrühren, verdammt! Sofort zurück zu Befehl. Der 1-Katalog dritter Klasse strich über eine Sensorfläche an der Liege und öffnete mit seinen Armprothesen die Verriegelungen, die Atlan hielten. Mit zwei Handgriffen verschloss der Kyptrake die Venenkanüle und stoppte die Blutung. Jetzt könnt ihr den Mutant annehmen. Vorwärts, er soll sofort zum bringen, Die Soldaten schnallten sich die Energiestrahler um den Rücken und packten den stark erschlafften Körper Atlans an Armen und Beinen. Sie hoben ihn unsanft von der Liege herunter und trugen ihn aus dem Raum. Geht vor mir her und bringt ihn zur Schwebeplattform meines Gleiters. Jawohl. Sie gingen einen ausgedehnten Nebengang entlang, an dessen Ende ein zwei personen mit geöffneten Türen an einer Rampe wartete. Die Eskorte presste Adlan, der nur langsam wieder zu sich kam, in den Nebensitz des Fahrzeuges und klappte die Tür zu. Wir verlassen den Spurhof und schleusen auf der Höhe der Hauptebene wieder ein. Das geht schneller, als wenn wir den Weg durch das Innere suchen müssten. Außerdem behindern wir so nicht den bevorstehenden Angriff gegen die mutanischen Eindringlinge. Ihr kehrt an eure Plätze zurück, bis ich euch rufe. Verstanden! Ganf T. Krax schob sich auf das Sitzgestell. Mit den Armprothesen nahm er mehrere Schaltungen vor. Im Inneren der Kabine dunkelten die Fenster ab. Dann startete der Gleiter und verschwand in einer Röhre. Der 1-Katalog drehte den Sitz und sah den Akoniden eindringlich an. Adlan saß ermattet neben ihm, versuchte aber immer wieder, den Kopf zu heben. Es gelang ihm nicht. Tekrax öffnete eine kleine Notfallbox am Gürtel seines Einsatzanzuges und zog eine rote Lutschtablette hervor. Hier, nimm das. Ein wie, wie für das Verhör. Die Wahrheit ist, dass der Primdirektor von deiner Anwesenheit gar nichts weiß. Und für mich ist es höchste Zeit, mich auszuruhen. Was sagst du? Ein dünner Nebelfilm legte sich um den Stachligen und verbarg den Vorgang der Transformation. Als der Körper den Nebel nach wenigen Augenblicken in sich aufsaugte, war aus Ganf tekrax wieder die blauhäutige Schönheit geworden. Sie sah blass aus und sank erschöpft in den Sessel zurück. Hallo, Wie heißt du? Wie Müssen alle schnell vom Spurhof 1 verschwinden. Ganf krax ist tot. Dank seiner Identität habe ich jedoch alle wichtigen Informationen über die Standorte der Kyberneutros aus dem Positronik-System der Gigantstation beschaffen können. Dort habe ich auch durch Zufall deinen Aufenthaltsort entdeckt. Zuletzt habe ich noch die kybernetischen Wachmannschaften und Eingreiftruppen umgruppiert, damit die Schurziden und die Mutaner sich ungehindert zurück auf den Weg in die Lagerhallen machen können. Fantastisch. Und was geschieht jetzt? Der Gleiter... Liegt eine angemeldete Route hoch zur Verladesektion. Dort treffen wir auf das Einsatzkommando. Entschuldige mich jetzt bitte. Ich, ich bin sehr müde. Dann ruhe dich einen Moment aus, Lirisir. Wir verlassen in wenigen Sekunden die Station. Drei, zwei... Der Gleiter schoss aus dem riesigen, nach oben breiter werdenden Tropfen hinaus und flog nah an der Außenseite hoch in die Bereiche der Verladesektionen. Violette Lichter wirbelten aus der unteren Tropfenspitze des Spurhofes in die blaue Sonne Tann, bildeten riesige Feuerbögen auf der Oberfläche. Kurze Zeit später schleuste das Zwei-Personen-Raumschiff wieder ein und verschwand in einer der Öffnungen. Der Gleiter flog wieder durch eine Röhre und verließ sie dann in der Nähe der Eingänge zu den Lagerhallen. Adlan blickte durch die abgedunkelten Scheiben und nahm plötzlich einen Lichtblitz wahr. Was ist das denn? Verdammt! Ein harter Schlag hatte den Gleiter getroffen. Lyricea wurde aus dem Schlaf gerissen. Mühsam klammerte sie sich am Gestell ihres Sessels fest und blickte hastig um sich. Was ist los? Wir sitzen ganz schön in der Tinte. Der Gegner sitzt 200 Meter voraus in einem Seitenkorridor und schießt von dort ab uns. Die Bordwositronik zeigt aber auch, dass sich hinter uns eine zweite Kampfeinheit verschanzt hat. Hinter uns sind sie auch? Ja, aber die schießen noch nicht. Mehrere Energiestrahlen trafen den Gleiter und brachten den Schutzschirm zum Glühen, den die Automatik errichtet hatte. Myrcea strich konzentriert über einzelne Touchpads am Cockpit. Ich will versuchen, den Verteidigungsmodus auszulösen. Wir müssen uns gegen die Kyp-Draken wehren. Die Schildwache aktivierte Bug- und Heckgeschütz des Gleiters. Dann raste sie auf die Gruppe, die sie unter Beschuss nahm, zu. Blendende Energiestrahlschüsse streiften das Fahrzeug, schossen über und unter ihnen hinweg. Bläulicher Rauch drang bereits aus den Ritzen am Boden. Einsatzleitung an zwei Personen, Leiter Gans T-Krax. Schieß doch endlich zurück, Gans. Worauf wartest du denn? Du fliegst direkt auf die Eindringlinge zu. Einsatzleitung an Gans T-Krax? Eindringlinge? Moment mal. Du ist er? Jetzt verstehe ich. Es sind die Schutziden, die uns unter Feuer nehmen. Nicht die Kyptraken. Der Feind liegt hinter uns. Mhm. Wenn es irgendwie geht, sollten wir unsere Rakete und seinen Kämpfer zu so erkennen geben. Sie schießen auf uns, weil Sie denken, dass ein kybernetischer Gleiter Sie angreift. Dann können wir uns nur noch auf diese Weise zu erkennen geben. Festhalten, Adlan! Im letztmöglichen Augenblick vollzog die Schildwache eine Vollbremsung. Der Gleiter legte sich steil nach links, wendete und flog nun auf die verdutzten Kyptraken zu. Vom eigenen Fahrzeug umgefahren zu werden, damit rechnet keiner. Der Gleiter erreichte die Stellungen der Küppen und raste mitten zwischen sie hinein. Schleuderte die Soldaten in hohen Bogen beiseite. Eurycea schwenkte den Gleiter blitzschnell hin und her. Die letzten Küppen fielen. Der Gleiter stoppte. Sie öffnete die Klapptüren und sprang in den Korridor. Rakete, nicht schießen, wir sind es. Otter! Eurycea! euer Einstellen. Sie rannten den Gang hinunter auf die Todesgruppe und die Mutana-Kämpferinnen zu. Rokete blutete aus mehreren Wunden, schenkte dem aber keine Bedeutung. Seid ihr in Ordnung? Soweit so gut. Ein anstrengender Tag für mein Zellaktivator-Chip. Aufmachen! Von innen öffneten die abgestellten Mutana-Wächterinnen die Tore zu den Hallen, wo die ozeanischen Orakel schon auf die Truppe warteten. Einige Kämpfer trugen die Kameraden, die verletzt waren und nicht mehr gehen konnten, in die große Halle hinein. Andere schleppten Tote auf dem Rücken. Alles fertig machen zur Teleportation. Wir sind bereit. Die nachrückenden Küpp sind uns dicht auf den Fersen. Verbarrikadiert den Eingang mit einem Stapel Metallkisten. Rakete. Die mediale Schildwache stolperte auf ihn zu und suchte in den Taschen ihres Raumanzuges. Endlich fand sie einen ovalen Speicherkristall und drückte ihn Rokete in die Hand. Hier, hier ist alles, was wir brauchen. Bring ihn sicher zu Zephüde. Danke, Dürissier. Und jetzt schnell weg von diesem Spurhof. Die Schuziden bildeten zwei Gruppen und legten die Verletzten und die Toten in den Kreis zwischen die Orakel. Die Schildwache, Atlan und Rokete stellten sich als letzte in die Mitte und sahen sich fest an. Lächelnd nickten sie sich zu. Grelle Blitze erhellten die Halle. Dann war der Kreis der ozeanischen Orakel verschwunden. Zephyda starrte auf das Hologramm mit den Schiffen und den Raumstationen des tanyamondi systems Vom Starren auf die Displays fingen ihre Augen an zu brennen. Die Innenseiten der Lieder juckten schmerzhaft. Zephyda, alle warten auf dein Kommando. Die kybernetischen Raumschiffverbände stehen bereits als dreidimensional gestaffelter Phalanx zwischen der blauen Sonne und Tanyamondi 2. Was ist los mit dir? Tut mir leid, ich war ein Gedanken. Noch keine Nachrichten von der Einsatztruppe aus dem Spurhof. Das Ablenkungsmanöver ist fehlgeschlagen. Und ohne die genaue Kenntnis der Kyber-Neutro-Einheiten können wir nicht einmal einen Expeditionszug führen. Deswegen, an alle Einheiten. Hiermit erteile ich den Rückzugsbefehl an alle. Meldung. Meldung. Die Orte sind soeben im Bukhanga eingetroffen mit ihnen die Schussigen und die Mutanerkampferinnen. Es hat Tote und Verwundete gegeben. Tote und Verwundete? Was ist mit Adlan? Rockete? Adlan ist unverletzt. Rockete leicht. Du kannst also beruhigt sein. Und Lürre Sie hat sich verausgabt und fast bis zuletzt ihre zweite Gestalt eingesetzt. Die Schildwache wird ein paar Tage brauchen, bis sie sich erholt hat. Adlan und Rockete betraten eilig die Zentrale. Der Sozide überreichte Cephüder den Speicherkristall. Hier sind die Koordinaten aller Kyberneutros. Eine Eroberung des Systems durch die Allianz der Moral steht jetzt nichts mehr im Wege. Sehr gut, Rockete. Ich danke euch allen. Die Stellarmajestät legte den Speicherkristall in ein Lesegerät an ihrem Hofeisenpult. Auf den Bildschirmen erschienen Hologramme mit orta -Anzeigen. Es sind genau 298. In den Daten sind nur ungefähre Positionen. Dafür haben wir die exakten Schiffskennungen enthalten. Diese Schiffe sollten als erste zerstört werden. Echopage, richte bitte unverzüglich eine Konferenzschaltung mit den Kommandantinnen der bionischen Kreuze ein. Sie steht schon. Danke. An alle Einheiten. Hier spricht die stellare Majestät. Der Countdown zur Befreiung Tanja Mondis läuft. Hiermit leite ich den Tag der Freiheit ein. Es wird ein ungleicher Kampf werden, denn die kybernetischen Mächte dieses Sonnensystems kennen noch nicht unsere neue Kampfkraft. In Kürze werden wir die Macht in Tanja Mondi übernehmen. Doch wir werden nicht wie die Küpp handeln. Unser Sieg wird das erste Zeichen einer neuen Zeit sein. Ich will den ewigen Kreislauf aus Blut und Rache durchbrechen und ein Tor in die Zukunft aufstoßen. Das ist es, was die Völker des Sternenozeans von Yamondi jetzt brauchen. Denkt alle daran. Es geht um die Freiheit des Sternenozeans. Für Yamondi. Für Yamondi. Und jetzt an alle Todbringerschiffe. Verteilt euch im ganzen System. Für Tan-Eis verhänge ich hiermit ein absolutes Start- und Landeverbot. Der erste Schlag gilt den KN-Schiffen. Danach heißt das Angriffsziel Tan-Yamondi 2. Es ist soweit. Wir schlagen zu.